După aceea, prin grijă și ajutorul lui Dumnezeu, meditațiile acestea, fiind preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate sub forma unor lecțiuni de 30 de minute. Lecțiunea de zi c 05 va debuta cu prilejul citirii versetului 3 al epistolei a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9. Înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă ilustrez felul în care un credincios a înțeles temenicia cuvântului lui Dumnezeu, respectiv a textului de la Romani 8.20 și 8, unde spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor care sunt chemați după planul său. Citeam astfel că o clasă de studenți discutau romani 8, și 8, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, cu un profesor de la Union Theological College din Richmond, statul Virginia. Dar frate profesor, întrebă un student, Puteți dumneavoastră crede că toate lucrurile lucrează împreună spre bine, adică toate durerile, suferințele și mizeriile? Profesorul a răspuns. Într-adevăr, lucrurile s-ar putea să nu fie bune în ele însele, dar tu le poți face să lucreze împreună spre bine? În aceeași după amiază, soția profesorului a murit într-un accident de mașină. Iar lui i-au fost zdrobite ambele picioare. L-a chemat atunci pe directorul facultății la care lucra, la care preda și a spus Te rog frumos, spune studenților mei că Romani 8.28 rămâne încă valabil. Profesorul a murit. În anul acela a trecut deja la domnul în urma suferințelor pe care le-a îndurat. Elevii lui i-au scris acest verset pe piatra funerară, căci el fusese înscris în convingerile sale. Unul dintre studenți se ducea mereu la mormânt, își descoperea capul și se ruga acolo ca Dumnezeu să-i dea și lui același har. Acest student a ajuns apoi unul din cei mai mari predicatori ai Scoției. Prin spiritul său triumfător, într-o străfulgerare în acea tragedie, profesorul acesta a exercitat o influență mult mai profundă și mai pătrunzătoare decât prin 10 ani de profesorat mediocru. Se poate realiza mai mult într-o clipă decât în 10 ani și clipa aceea poate da satisfacții mai mari decât 10 ani de trăire mediocră. Și ceea ce îmi place să remarcăm aici în mod deosebit este și faptul că acest exemplu al lui, această încredințare pe care a plătit-o cu prețul vieții sale, rămânând ferm în credințării că Dumnezeu are dreptate și cuvântul său este adevărul, această încredințare puternică a dat un rod minunat și anume a clădit caracterul celui mai mare predicator al Scoției. Prin jertfa vieții acestui profesor, Dumnezeu a adus la mântuire o mulțime neînchipuit de mare, pentru că exemplul vieții sale a născut pe cel mai mare din predicatorii Scoției, la fel după cum au stat lucrurile și în Cartea Faptelor Apostolilor, atunci când omorârea lui Ștefan a dus la convertirea Marelui Saul. Satana... Crezuse că a făcut o ispravă mare dacă l-a omorât pe Ștefan, fără să-și dea seama însă că omorârea lui Ștefan va face loc apariției marelui Saul din Tars, care va deveni cel mai mare apostol al neamurilor și care a adus cele mai multe pagube în împărăția Întunericului. Acum este adevărat nu este neapărat necesar ca Dumnezeu să ne ceară la fiecare să plătim prețul acesta atât de mare cu care l-am vrednicit pe profesorul creștin despre care tocmai am vorbit. Dar fiecăruia dintre noi ne cere Dumnezeu un preț cu care să pecetluim credința noastră, să dovedim că o avem căpătată de la el care a dat prețul cel mai mare pentru a ne-o aduce. Și noi, la rândul nostru, ca să facem dovada acestei puteri a lui mari în noi, acestei lucrări pe care a săvârșit-o în noi, suntem chemați să recunoaștem că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru dacă suntem, într-adevăr, copii ai lui Dumnezeu chemați la sine după planul său. Astfel, vom fi chemați unii să suferim niște pagube bănești, alții materiale, și totuși să-L slăvim pe Dumnezeu și în loc să ne uităm la paguba pe care o suferim, în loc să în împrejurări, oameni și circunstanțe, mai degrabă să ne întoarcem către Dumnezeu și să-I spunem, Doamne, nu înțeleg, nu-mi place, mă doare, dar continui să cred, Că și aceasta este pentru binele meu, pentru că prin aceasta tu vrei să clădești chipul Domnului Hristos în mine, chipul fiului tău care le-a primit pe toate din mâna ta. Din mâna ta vreau să primești și eu, Doamne, suferința aceasta, nedreptatea aceasta, pierderea aceasta, paguba aceasta, cu tare nedreptate, toate acestea vreau să le primesc din mâna ta, să mă închin înaintea ta și să-ți mulțumesc, să te las apoi să lucrezi tot ce știi tu că trebuie mai departe prin această lucrare. Iată la ce suntem chemați ca adevărați credincioși ai lui Dumnezeu și iată, dacă vreți, semnul sau pecetea dumnezeirii, amântuirii pusă peste noi. Aici se arată că la vorbe toți ne pricepem și când este vorba să facem declarații care să nu ne coste nimic, ne întrecem care mai de care. Dacă vreți, mulți dintre noi vărsăm și lacrimi în adunare și facem multe fapte de eroism, Adevărata putere a credinței în noi, adevărata lucrare a Duhului Sfânt în noi, se vede atunci când o pecetluim în felul acesta, când primim o durere, o suferință sau chiar moartea dacă vrei, în felul în care Dumnezeu a lucrat-o în profesorul acesta. Profesorul acesta a putut prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să trimită studenților săi vorbă, să le spună ce v-am comunicat, atunci este adevărat, acum în viața mea, în ceda faptului că soția mea a fost luată și eu zac pe un pat de spital cu amândouă picioarele amputate. Și tocmai rămânerea lui în această încredințare cu prețul pe care l-a plătit a lucrat apoi la nașterea celui mai mare predicator al Scoției. După cum fratele acesta n-a cunoscut marea lucrare care a făcut-o Dumnezeu prin moartea soției și durerile lui soldate cu trecerea la Domnul, după cum el n-a știut că în urmă Dumnezeu a ridicat, prin suferințele acestea lui cel mai mare predicator al Scoției, nici noi nu vom ști poate niciodată în timpul vieții acestea că suferind nedreptatea cu tare, paguba cu tare, suferința cu tare din partea Domnului în mod tăcut și rămână numai între noi și el, s-ar prea putea să nu știm niciodată în viața aceasta ce mari binecuvântări vor aduce în urmă această atitudine de încredințare în el. Dar la urmă de tot... Când se vor împărți premiile, Dumnezeu ne va binecuvânta într-un mod cu totul Dumnezeesc și neașteptat, arătându-ne că primind acea suferință din mâna lui și acea nedreptate și acea pagubă, i-a dat loc lui Dumnezeu să nască un credincios prin care să aducă la sine o mulțime de suflete. Doamne Dumnezeule Tată, ceresc mulțumim pentru Domnul Isus Hristos prin care ai făcut posibilă o viață atât de fericită aici pe pământ, o viață în care să stăpânească încredințarea că toate lucrurile lucrează spre bine și cu adevărat să lucreze spre bine. Binecuvântează-te, rugăm, ascultarea acestor gânduri. Până la sfârșit încredințând pe fiecare dintre cei care nu s-au pocăit să facă pasul pocăinței primind jertfa Domnului Iisus ca pentru ei și născând apoi în ei o ființă nouă spirituală din tine Doamne Tată Dumnezeiască să poată prin Puterea Duhului tău cel sfânt, să o lase să crească, să stăpânească noi, să ne învețe apoi pe toți, să primim toate lucrurile din mâna ta pentru slava ta și binele nostru cu adevărat, bine întreaga veșnicie. Amin. Cei ce să ca Stau tare cum-ți dă Sironul pe viacuri întărit, Precum Ierusalimul de munțe-n preșunit, Așa-nconjoară Domnul, piai să răi pân' la sfârșit. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, urma să dăm citire versetului 3 al capitolului 9 al întei epistole a lui Pavel către Corinteni. Dar pentru a căpăta o înțelegere mai deplină a sensului acestui verset, haideți să-l citim împreună cu versetele 1 și 2 dinainte. Așadar, 1 Corinteni, capitolul 1, primele 3 versete, citim. Nu sunt eu slobod? Nu sunt eu apostol? N-am văzut eu pe Isus Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrul meu în Domnul? Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pe cete apostoliei mele în Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. Apostolul Pavel, în lucrarea sa, la fel ca și înainte, mergătorul său, Domnul Iisus Hristos, era pregonit de iudeii care țineau încă foarte mult la rânduielile lor ale legii, rânduieli care le dădeau posibilitatea să aibă parte de un scaun înalt, de o slavă de șartă și de o posibilitate de câștig mărșav. Ei erau aceia care mergeau mereu pe urmele lui Pavel și căutau să nimicească învățătura pe care o aducea el din partea lui Dumnezeu aruncând tot felul de acuzații la adresa lui. Iar acum, în versetele acestea, Apostolul Pavel, prin Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, vine și dovedește autenticitatea învățăturii pe care o primise el direct de la Dumnezeu prin descoperirea pe care a făcut-o Domnul, prin chemarea deosebită pe care a făcut-o pe drumul Damascului, când însuși Mântuitorul Iisus Hristos i s-a descoperit prin arătarea aceea minunată. Începând de aici cu versetul 3, apostolul Pavel își aduce un cuvânt de apărare împotriva celor care erau pe urmele lui, ale iudeilor, care îl prigoneau în fel și chip. Haideți acum împreună cu priotul Niculiță să zăbovim puțin asupra acestui verset și apoi vom vedea în versetele următoare felul în care își prezintă el cuvântul de apărare. Deci cugetăm acum asupra versetului Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. Un mare om al lui Dumnezeu și scriitor creștin renumit Tertulian, care a trăit în secolul al III-lea și a început una din cărțile sale numită Apologeticum cu cuvintele Adevărul nu are patrie pe pământ, ci este străin și din această pricină este mereu urmărit și prigonit. Adevărul nu se împotrivește atunci când este prins și trimis în judecată spre a fi condamnat, ci are o singură dorință, înainte de rostirea sentinței care îl osândește, să fie cercetat. Dragii mei, urmașii Domnului Hristos, toți creștinii adevărați sunt și trebuie să fie întruparea adevărului dumnezeiesc pe pământ și ei călătoresc prin lume ca străini. Ei n-au altă soartă aici decât cea a mântuitorilor lui, și anume ura și pregoana din partea celorlalți. Apărarea lor este însăși trăirea lor. Toți cei care cercetează cu sinceritate văd astfel adevărul unei vieți deosebite. Frații mei, nu vă temeți de cei ce vă urmăresc cu ură, ci căutați să aveți în voi comoara adevărului, pe Hristos în toată frumusețea Lui, ca atunci când ei vă cercetează să descopere această sfântă comoară și, dacă nu toți, măcar unii să o primească. Iată rostul vostru pe pământ. Să nu vă apărați, ci lăsați să vă apere adevărul din voi. Dacă nu te apără adevărul, poate să te apere toată lumea și tot nu vei scăpa de o sândă. Dar dacă te apără adevărul, chiar dacă te va osândi toată lumea, tu ești biruitorul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează, spune Pavel aici. Noi suntem așezați de Dumnezeu pe pământ ca să fim cercetați. Ce pot găsi în viața noastră cei care ne cercetează? Găsesc ei firea cea veche, plină de păcat și porniri sălbatice? Sau găsesc firea cea nouă din Dumnezeu pe Hristos întrupat în noi? Să ne cercetăm cu deamăruntul în privința aceasta. La versetul 4, începând cu versetul 4 de la capitolul 9 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, el aduce următoarele argumente. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? Răscumpăratul Domnului Isus este izbăvit și de robia legii și de robia fără de legii. El este adevăratul om liber și mântuirea lui nu atârnă de ceea ce face sau nu face el, ci numai de Dumnezeu. Fiind curățit de mântuitorul său, toate lucrurile de care se atinge sunt curate, Așa scrie la epistola lui Pavel către Tit, versetul 15 de la capitolul 1, cât și în alte locuri din Noul Testament. Și mâncarea și băutura le poate folosi fără teama de a se fi întinat, ceea ce în vechiul legământ nu era îngăduit, dar cu toate că are acest drept. Credinciosul nu se folosește de el pentru că ținta lui nu este mâncarea și băutura și nici alte lucruri de pe pământ. Ținta credinciosului este Hristos și împlinirea lucrării lui Hristos în el și printre oameni. Toată înțelepciunea credinciosului, toată puterea lui, toate lucrurile de pe lângă el și tot timpul lui, toate le pune în slujba celui care l-a mântuit deși are toate drepturile el le pune pe toate la picioarele Mântuitorului său tocmai pentru că are această libertate deplină întreabă aici apostolul Pavel n avem dreptul să mâncăm și să bem da Răspunsul este avem dreptul dacă prin aceasta numele lui Dumnezeu se proslevește și cauza lui pe pământ propășește. Da, avem dreptul, dacă prin folosirea acestui drept se poate mântui un suflet. Da, avem dreptul, dacă prin folosirea lui am devenit mai Sfinți și mai folositori în slujba evangelizării. Dar, dacă prin folosirea drepturilor pe care le avem nu devenim mai asemănători cu Dumnezeu, atunci să nu ne folosim de ele. Tot ce nu duce spre îndumnezeirea noastră, spre ușurarea lucrării Evangheliei printre oameni și spre slava lui Dumnezeu, este păcat. Deci toate lucrurile care nu duc spre îndumnezeirea noastră, lucrurile, practicile, libertățile care le avem, dacă nu duc spre ușurarea lucrării Evangheliei printre oameni și dacă nu duc la slava lui Dumnezeu, la slăvirea Domnului, atunci acestea sunt păcate. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? Întreabă apostolul. Întrucât grija noastră cea din tăi nu trebuie să fie viața aceasta trecătoare, ci viața veșnică? nu omul din afară, ci făptura nouă din lăuntru, să mâncăm și să bem atunci și să facem orice lucru care duce la creșterea și desăvârșirea omului cel nou spiritual. Să ne hrănim cu pâinea vieții și să bem din apa cea via cuvântului lui Dumnezeu. Să fim chiar lacomi în privința aceasta ca să putem crește duhovnicește. Următorul argument îl aduce Pavel în versetul 5 de la 1 Corinteni 9. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Dragul meu, când renunți la drepturile tale ca să poți înălța mai mult drepturile lui Dumnezeu pe pământ și să poți atrage mai mulți oameni la mântuire... Tu, urmaș al lui Hristos, ai atins o culme nebănuită în mersul tău pe calea cea nouă și vie. Tu guști din binecuvântări deosebite, ți se deschid orizonturi duhovnicești necunoscute și în urma ta cresc roade pline de sevă dumnezeiască. Tot ce dai în plus pentru Hristos, ți se va întoarce înmiit împreună cu o strălucire veșnică de dincolo de văl. Sfântul Apostol Pavel, de dragul Domnului Isus și de dragul lucrării Evangheliei printre oameni, pentru că aceasta să poată fi făcută în mod desăvârșit și fără piedici, a renunțat la multe drepturi naturale ale vieții pământești, deci și la căsătorie. Într-adevăr, el a fost un vas deosebit, cu o chemare specială și de aceea a și fost binecuvântat cu roade duhovnicești, ca nimeni altul dintre toți fiii oamenilor din timpul denominațiunei Harului în care trăim. Pe bună dreptate, fericitul Ieremia îl numea pe Pavel trâmbiță evanghelică, vas de aur care strălucește în toată lumea. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur îl caracterizează astfel. Pavel mergea pe pământ cum ar fi mers împreună cu îngerii, era îmbrăcat în trup muritor, dar era tot atât de curat ca și îngerii. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră? întreabă Pavel. Nimic din ceea ce este făcut din dragoste pentru Dumnezeu nu rămâne nerăsplătit. Stropul care dă peste paharul plin bucură inima Domnului mai mult decât tot paharul. Cu cât renunțăm la drepturi pământești, intrăm mai mult în drepturile dumnezeiești și veșnice. Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Ferice de cei care îl îndatorează pe Dumnezeu, fără gândul de a-l îndatora. Dragostea totdeauna îndatorează și cel iubit se simte fericit că este dator. Domnul să ne ajute ca, de dragul lui, să renunțăm la tot ceea ce nu-i aduce slavă. În versetul următor, la versetul 6 din 1 Corinten, capitolul 9, Pavel aduce un alt argument. Ori numai eu și Barnavan avem dreptul să nu lucrăm? Pentru lucrătorul Domnului este un drept să nu mai lucreze în cele pământești, ca să poată spori desăvârșit în lucrul pe ogorul Evangheliei. Nu te poți împărți în mai multe direcții și totuși să faci lucru de caritate. Toate forțele trebuie adunate într-o singură direcție, căci numai așa se poate ajunge la un rezultat bun. În privința aceasta, Pavel este o excepție și, în același timp, un model de la care putem învăța și noi. El nu s-a folosit de dreptul de a nu lucra în cele pământești ca să fie întreținut de credincioși, ci, ca și pe celelalte drepturi naturale ale vieții, a jertfit și dreptul acesta de dragul Domnului Isus și al sufletelor cărora le dorea mântuirea. Acest mare om a pus totul pe altarul Evangheliei. El n-a mai ținut la drepturile sale, ci s-a contopit desăvârșit cu drepturile lui Dumnezeu pentru biruința adevărului pe pământ. Alături de el și ca el a fost și Barnaba, care după cum era numele, Barnaba înseamnă fiul mângâierii, a căutat să fie o mângâiere pentru alții. Numai când lași totul pentru Dumnezeu și lucrarea lui, primești totul. Cine ia din timpul odihnei sale sau din timpul împlinirii unor nevoi pământești legitime pentru Domnul, acela va fi binecuvântat cu binecuvântări deosebite. Cine lucrează și cu mâinile pentru câștigarea pâinii trupești ca să nu fie povară pentru nimeni, dar își împlinește fără întrerupere și fără pierdere lucrarea duhovnicească în același timp, acela va fi fericit de două ori, și va vedea rod bogat în urma lui. În timp ce este adevărat, nu toți au chemarea pe care a avut-o Pavel, toți pot însă în același timp să urmeze exemplul lui Pavel și anume să se dăruiască lui Dumnezeu cu trup și suflet pentru lucrarea lui și în tot ceea ce fac să caute mereu să facă toate pentru slava lui Dumnezeu. Chiar și serviciul pe care îl faci, îndatoririle de căznicie pe care ți le îndeplinești, responsabilitățile pe care le ai față de societatea în care trăiești, dacă în toate acestea pui toată inima și le faci ca înaintea Domnului. Chiar și atunci când dai cezarului ce este al cezarului, până și lucrul acesta, dacă îl faci ca înaintea Domnului și spre slava lui Dumnezeu, Dumnezeu culege de aici o mare binecuvântare, neînchipuit de mare, pe care nu o putem cunoaște decât în ziua veșniciei. Chemarea noastră este să facem totul ca pentru Domnul. Să ne cunoaștem bine în datoririle, pe plan de familie, pe planul de biserică, pe planul societății și tot ce facem să facem cu bucurie și cu toată inima în numele Domnului și pentru slava Lui. Lăsând apoi în seama lui să culeagă slava și să-și facă lucrarea, noi putem în felul acesta să călcăm pe urmele apostolului Pavel așa cum el însuși ne îndeamnă la 1 Corinteni 11 și negreșit să călcăm pe urmele mântuitorului nostru. Ce viață fericită este viața unui slujitor al lui Dumnezeu, care toate lucrurile le face pentru slava Domnului. Un adevărat credincios știe pentru ce se scoală din zorii zilei, știe pentru ce umblă în toată ziua, știe pentru ce vin peste el binecuvântările, știe pentru ce vin peste el suferințele și în toate acestea, căutând mereu să le împlinească pentru slava lui Dumnezeu, are parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Are parte de o bucurie de plină, de o viață din belșug și de o pace care întrece orice pricepere. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C059 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții și dorim ca binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu să fie și să rămână partea tuturor acelora care se deschid să le primească pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră trecătoare, dar mai ales cea veșnică. Amin. Slavă-ți cântăm, Iisuse, Dom slăvit, Și ne închinăm Că Tu ne-ai mântuit. Har după Din Tine noi primim, Pe-al Dorim să ne jertfim. Slavă-ți cântăm, Și-n Ier și-n slavă cântăm, În și și-n bucurii Sfântăm și și veșnicii. Love